12 maj 2018 utanför en kyrka nära Marbella i Spanien. En 37-årig man skjuts ihjäl efter att ha varit på sin sons konfirmation. Det är bara en i raden av våldståd som drabbar den spanska solkusten den sommaren. Aggressiviteten och det här man. Det, det var något enda som stack ut. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad som hände och de svenskar som kopplas till både mord och sprängningar i semesterparadiset. Personer här från Sverige som, som vi vet med regelbundenhet och till exempel till Spanien. Då är vi ju givetvis intresserade av att få reda på vad gör man i Spanien. Peter Krim om Los Suecos och svenskarna på den spanska solkusten. Jag heter Fanny Hedenmo. Och jag heter Linus Lindholm. Hej och välkomna till Petri Krim som den här veckan riktar blicken mot Spanien. Vi ska titta på hur svenskar kopplade till kriminella nätverk terroriserat spanska solkusten genom mord och sprängningar. För sen flera år tillbaka så väljer många kriminella, inte minst från Sverige, att lämna hemländerna för just solkusten. Och det är inte bara varmare väder som lockar utan den här kustremsan ligger också nära Marokko som är en stor producent av cannabis. Mm, och det nätverk som vi ska fokusera på i det här avsnittet fick i spanska medier namnet Los Suecos, som ju betyder svenskarna. Och de beskrevs som det mest våldsamma nätverk som någonsin hade härjat på den här solkusten. Och de här dåden inträffade framförallt under sommaren 2018 och har haft direkta kopplingar till Los Suecos, men även till andra svenskar som inte är en del av det här nätverket. Till exempel tortyrmordet i Michas 2018. Flera av de här personerna dömdes nyligen i Spanien flera år efter morden och sprängningarna. Men några av dem som ledaren för Suecos har inte fått sin rättsliga prövning än. Vi har pratat med både svensk och spansk polis för att få bilden av hur de jobbat för att stoppa Suecos och andra kriminella svenskar i området. Och vi börjar utanför en kyrka väster om Marbella. Den 12 maj 2018 blir en 37-årig man känd som Maradona skjuten med nio skott på nära håll. Han är ju satt sig i bilen med sin familj efter att han varit på sin sons konfirmation i den lokala kyrkan. Skotten kommer från en person på en vit oregistrerad motorcykel som kör upp jämsides med bilen. Motorcyklisten skjuter och åker därifrån. Så här säger Juan Ruiz Espildora, som är major inom spanska polistyrkan Guardia Civil, på lite svajig länk från Malaga. Och det han säger här, och han har lite hjälp av sin tolk också, det är att mordet sticker ut eftersom skjutningen skedde framför Maradonas familj. Och den här Maradona var en känd spansk knarkbaron som länge haft en hotbild mot sig. Hans gäng har utsatts för flera attentat och attacker och tidigare på våren så brann också ett gym och en restaurang ner som han ägde. Utredningen av mordet och flera andra våldsamma händelser den här sommaren pekar snart på ett gäng svenskar som alltså kommer att kallas Los Suecos och som verkar i det här området. En person som arbetar inom spanska polisens specialenhet mot organiserad brottslighet och narkotika har sagt till den spanska tidningen El Pais att citat vi har inte mött en mer våldsam grupp hittills slut citat. Och enligt spanska polistyrkans Juan Ruiz Aspildora så var det mycket mer till vägångsetten som stack ut i dolden under sommaren 2018. This kind of evidence are not common uh, here in the South, especially with the bombs. Because the bombs explosive, are not common. Normally we have this problem with the terrorism. Men inte med honom så var det inte vanligt att använda bomber. Det här har man sett när det handlar om till exempel terrorism- men inte med gängkriminella på det här sättet. Men vilka är då de här svenskarna i Los Huecos och varför har de hamnat på spanska solkusten? Ja, för att få svar på detta behöver vi ta oss tillbaka till Sverige och Malmö. De har utmärkt sig äh, äh, ganska omgående med sin- sin aggressivitet och forcerade sätt att ta över del för del i Malmö när det gäller narkotika. Och vi har inte, vi har inte sett den här, den här grova våld tidigare. Det här är Johan som jobbar på polisens underrättelsenhet inom region syd. Johan heter egentligen något annat och på grund av hans roll så vill han inte medverka under sitt riktiga namn. Och Vi ska titta lite närmare på vilka som utgör toppskiktet i Los Suecos som sen kommer att omlokalisera sig till den spanska solkusten. Ledaren i det här nätverket och hans bror. Uh, sen är det ett bröderpar från Malmö. Uh, och sen ytterligare två tungt kriminella personer från Malmö som jag bedömer eh, ingår i den här konstellationen. Sen kan man var och en själv eh, ha sin egen bedömning vem egentligen ingår och vem ingår inte. Men jag tycker att den här kärnan eh, ingår. Det här som om en handfull personer med bakgrund i Malmö samtliga välkända av polisen innan 2018 och händelserna i Spanien. Det började med runt... Eh, 2014 där någonstans och sen det ganska snabbt från 2015 och framåt. På början var det ju det här klassiska där man identifierar små killar med mindre brottslighet, mindre narkotika stölder, stöld och rån. Så det var på det sättet. Det gick i en snabb hastighet faktiskt från 2015 och framåt för det var oerhört aggressivt och forserande med grov brottslighet nästan direkt. Ledaren som Johan pratar om var bara 21 år sommaren 2018 då alla de här händelserna utspelade sig. Han kommer ursprungligen från Danmark men växte upp i Malmö. Och han går under smeknamnet Boxaren. Han gick ju från en, en, en busig kille som hade rejält mycket attityd till en hårdförd ledare för sitt, för sitt nätverk. Där det börjar eh, i mindre lokala områden, områden i Malmö och sen eh, eskalerade till både nationellt och internationellt. Och Han personligen gick från en utförare till en eh, organisatör i, i denna resan. Enligt Johan så klättrar boxaren i hierarkin och börjar begå allt grövre brott. Nej, men det är det vanliga. Det är synnerligen grova narkotikabrott, synnerligen grova vapenbrott, dödligt våld, utpressning och våldsbrott. Och vid sin sida har boxaren sin bror och flera andra personer. Men jag jobbar tillsammans. Sen finns det experter. Precis som det finns i min verksamhet och i din verksamhet så finns det experter på allting. 2017 styrs Malmö av två falanger och ett blodigt krig påbörjas de emellan om makten över narkotikan i regionen. Det var ingen bra bild i Malmö. Det var mycket grift våld, dödligt våld mest hela tiden. Den här aggressiviteten och det här forcerande, det, det var något enda som stack ut i vår värld. Våldet eskalerar och når en ny nivå den 18 juni 2018. Då lämnar sex män internetcaféet Galaxy som ligger på Drottninggatan i Malmö. Och kort efter att de lämnat så blir de beskjutna. Nej, men det är ju tydligt att det var ju en del av upptrappningen i den blodiga konflikten mellan de här nätverken. Tre av männen dör i skjutningen och tre skottskadas, däribland boxaren som enligt polisen var den troliga måltavlan i attentatet. Det är ju den här eskaleringen av i konflikten och detta var ju hem för en annan incident och denna gången riktades det mot ledaren och hans nätverk. Det här trippelmordet är fortfarande olöst även om flera personer sedan dess har varit anhållna och misstänkta i ärendet. Åklagaren i fallet vill inte ställa upp på någon intervju men konstaterar i ett mejl till Petrik Krim att citat, förundersökning pågår allt jämnt. Förundersökningssekretess råder. Slutcitat. De här tre männen som blev beskjutna utanför internetkafet, de tillhörde alltså samma gäng som boxaren alltså är ledare för. Och efter trippelmordet så sker ytterligare tre mord som kopplas till konflikten bara inom loppet av en månad den här sommaren 2018. Det är alltså under samma period som flera grova brott också begås på Spanska solkusten– –och som kommer att kopplas till Buxaren och Losuecos. Buxaren och personer knutna till honom har alltså vid det här laget även etablerat sig i Spanien. Och det finns det flera anledningar till, enligt Johan. Det var helt enkelt så att Malmö blev förlifet. De hade en blodig fed med andra nätverket– Faran för livet, deras liv var för stor. Eh, plus att man ville, man ville bli mer internationell, man ville utöka sitt, eh, bli en större internationell spelare. Och då, man, man har en eh, filial i, i Spanien där närheten till eh, narkotikan och alla de eh, stora. Distributörerna finns där man kan få handla till sig bättre priser och få större, större partier. Och det, det har vi ju sett att det är, inte, det är inget särskilt för det här nätverket utan det är ju många nätverk som, som har den, det tankesättet. När polisen fick tillgång till kommunikation genom Enkroschat under 2020 så rullades en stor insats igång i Sverige- och i början av 2022 dömdes 13 personer i tingsrätten för delaktighet i mordplaner på personer som kopplas till boxaren och till Los Vecos. Flera av de tilltalade dömdes till förberedelse till mord och stämpling till mord. Hovrättsförhandlingarna är precis avslutade i det här fallet. Och den som fick längst straff var en 23-åring som fick sju års fängelse. Mm. Ja, boxaren och kretsen kring honom riktar alltså blickarna mot spanska solkusten och det är inte unikt för Los Suecos just att vilja bredda sin arena till det här området som beskrivs av spanska medier som en slags kriminell smältdegel. Bara i Marbella bedöms nätverk från 13 olika länder bedriva sin verksamhet enligt Sydsvenskan. Och det här är ingen ny företeelse utan det här börjar redan på 80-talet och då myntades till och med begreppet Costa del Crime istället för Costa del Soldo som det egentligen heter. Eftersom framförallt brittiska kriminella slog sig ner där efter att Spanien brutit sitt utlämningsavtal med Storbritannien 1978. Spanska polistyrkans Juan Ruiz Espildora berättar varför han tror att kriminella dragits till spanska solkusten och det beror ju inte bara på klimatet. Obviously, we are one of the main places where the cocaine uh, line is being introduced in Europe because we are the first step. The situation we have is that uh, nowadays we have a problem Juan Ruiz säger alltså att det är närheten till Marocko som lockar eftersom majoriteten av det cannabis som hamnar i Europa odlas där. Och där finns också hamstäder dit andra droger som kokain fraktas. Under den blodiga sommaren på solkusten i Spanien 2018 är en av de ledande knarkbaronerna i området en nederländsk narkotikahandlare som går under smeknamnet dödsängen och som boxaren sägs ha täta band till. Han är också den som sägs ligga bakom de mord som Los Suecos är inblandad i under sommaren. Or not? Juan Ruiz Esbildora igen och enligt honom var dödsängen den som bestämde vilka som skulle leva och vilka som skulle dö. Det är också ytterligare ett par händelser den här sommaren 2018 som skakar om den spanska solkusten. Efter mordet på Maradona sker ytterligare en skjutning. En man med kopplingar till narkotikahanden skjuts till döds på vägen från sin ytterdörr till sin bil. Och skytten försvinner sedan på cykel från brottsplatsen. Och två månader senare sker två explosioner på adresser som kopplas till en annan person inom narkotikahanden. Och han fanns på plats på en av de här adresserna tillsammans med sin fru och sina barn. Men ingen av dem kom till skada. Och de här två sprängningarna och mordet kopplas till Los Huecos. Men Losuecos är inte de enda svenskar som är inblandade i grova brott på spanska solkusten den här perioden. Det som kanske fått störst uppmärksamhet är det så kallade tortyrmordet i Michas mellan Malaga och Marbella sommaren 2018. Spansk polis har gripit tre svenskar misstänkta för mord, mordförsök och olaga frihetsberövande. De tre misstänkta har dödat en annan svensk och svårt misshandlat ytterligare en svensk i Michas i Malaga. Den 17 augusti luras två svenskar till ett hus i Michas, där fängslas de i handbojor och torteras under flera timmar. De blir skurna, bränns och blir skjutna. Den ena mannen förs till ett sjukhus i Malaga med livshotande skador. Den andra avlider på platsen. Och bara ett par timmar senare tidigt på morgonen griper spansk polis tre personer. Och de här tre personerna som är svenskar, de tillhör alltså inte Los Suecos. De grips i staden Sandrock när de försöker ta färjan till Marocko. Och efter den här blodiga sommaren 2018 så står det ju klart att någonting behöver göras. Den spanska polisen hade som sagt inlett flera utredningar kring de här morden och sprängningarna som skedde på solkusten under den här sommaren. Vi Juan Ruiz Espildora förklarar här hur väloljat det här maskineriet är. Alltså man använder stulna vapen, bilar och falska nummerplåtar och allt det här försvårar utredningarna. Efter mordet på Maradona i maj utanför kyrkan så jobbade man dygnet runt med att följa spåren. Bland annat den vita motorcykeln som användes då och även den cykel som används i ett av de andra morden som kopplats till Los Huecos. Prioriteringen var att kartlägga de här två fordonens väg via övervakningsfilmer. Det är mycket viktigt. important för oss, för vi är alltid och fordonen de blev så småningom nyckeln till hela utredningen menar jean Ruiz espildora och spåren ledde till ett garage i ett bostadsområde där både motorcykeln och cykeln hittades men istället för att göra ett tillslag så avvaktade man och satte istället span på personer och fordon som rörde sig där i närheten. Samtidigt som spansk polis driver flera utredningar mot Los Suecos och andra svenska kriminella på solkusten så får svensk polis upp ögonen för våldsdåden i Spanien och att samma personer som de höll ögonen på i Sverige också förekommer i den spanska polisens utredningar. Jimmy Arkenheim var tidigare chef på polisens sektion mot internationell grovt organiserad brottslighet i Region Syd ja Jag kan inte säga exakt vad som hade hänt i Spanien när man tog kontakt om det var efter de här händelserna. Men, men ofta är det ju så att om vi har ett antal här ifrån Sverige som, som vi vet med regelbundenhet åker till exempel till Spanien då är vi ju givetvis intresserade av att få reda på vad gör man i Spanien? Åker man till Spanien som jag sa för att festa för att ligga på stranden och sola eller åker man till, till Spanien för att träffa Andra personer som eh, eh, är intressanta i till exempel Och eh, Åker man till Spanien för att göra upp narkotikaaffärer? Eller vad gör man där helt enkelt? Och Det är sådana frågor som vi normalt sett ställer till det landet eh, där, där våra kriminella befinner sig och, och gärna vill ha svar på. Redan under försommaren 2018 togs den första kontakten mellan spansk och svensk polis. Ja man initialt var de såklart intresserade av vilka är de här personerna, är de kända för någon brottslighet i Sverige, vilka ungdomar de är när man är i Sverige, har man, är man dömd för några brott, vad har man för modus om vi pratar om våldsbrottslighet, vad är det för sorts våldsbrottslighet och hur har de här brotten gått i väga. Lite sådana frågor fick vi från spanjorerna kring vad är det här för människor? Enligt Juan Ruiz Espildora var första steget i den gemensamma insatsen att dela med sig av de samlade uppgifterna man hade på de här personerna i respektive land. En av svårigheterna enligt Juan Ruiz Espildora var att nätverken till skillnad från spansk och svensk polis inte behövde hålla sig inom ett lands gränser. Genom fortsatta spaningsinsatser och avlyssningar började konturerna kring Lossoechos ta form. I mitten av sommaren 2018 bjöd den spanska polisen in den svenska till ett möte på Eurojust i Haag som är EUs byrå för samarbete mot grov gränsöverskridande brottslighet. Och i det här fallet så var det ju Spanien då som bjöd in oss till ett så kallat möte, koordineringsmöte då på. På Eurojust i, i och, och det man gjorde där, det var ju att man presenterade sin utredning. Eh, man visade då vad man hade kommit fram till så långt. Eh, vilka som var misstänkta. Och sen ville man då ha ett formellt utbyte av information med Sverige. Eh, och med formellt så menar jag inte då underrättelseinformation som man. Som man normalt utbyter utan formellt utbyte, menar jag då att man utbyter helt enkelt bevisning som man kan använda i en förundersökning och så småningom använda i en rättegång. Exakt. Vad, vad de presenterade vid det mötet, det kan jag inte gå in på nu exakt vilken bevisning man hade skaffat sig. Men det handlar om att, att de ville ha vår hjälp så att säga i i vad det var för några personer och, och så småningom kunna måla upp en bild av, av de här och, och själva händelseförloppet. Och vid det här laget hade både motorcykeln och cykeln som används i de två morden vi nämnt hittats i ett garage och genom den spanska polisens arbete kan de länkas till Losuecos. Vi, vi gjorde en hel del utredning så att jag hade kring det. Men exakt vad vi gjorde och vad det gällde det kan jag inte svara på eftersom den förundersökningen den bedrivs fortfarande och dessutom så har jag inte exakt insyn men jag vet att vi gjorde en hel del utredningstempon i det på uppdrag av spanjorna att man ville ha klarhet i en del saker kring foran. Ägaren till motorcykeln visade sig vara en kvinna i 60-årsåldern bosatt i Malmö och den hade fraktats ner till Spanien i en lastbil av hennes son och en vän till honom. Vi hade ju ett tätt samarbete med spanska myndigheter och vi utbytte information kontinuerligt lite kring ja, men hur, hur utredningen fortskred nere i Spanien, vilka personer det gällde och så vidare. Så, det vi gjorde här på hemmaplan i Sverige, det var ju dels för se spanska myndigheter med, med information och bevisning så att säga som de behövde i sin förundersökning för att komma framåt helt enkelt. Och i det så ingick ju bland annat att eh, leta upp personer som de var intresserade av, eh, ha koll på dem eh, och sen så småningom då i november eh, gripa dem. Vad är och så i slutet av november 2018 gör den svenska och spanska polisen en gemensam insats i respektive land. Och nio personer grips misstänkta för bland annat mord, grovt narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Dessutom görs beslag av automatvapen, en pistol och en skottsäker väst. Och i Sverige grips bland annat mamman i 60-årsåldern och hennes son. I Spanien grips bland annat boxarens bror. Men boxaren själv, alltså ledaren av Los Suecos är vid det här tillfället fortfarande på fri fot. Den 30 november hålls en presskonferens i polishuset i Malaga med både spansk och svensk polis närvarande. Och det märks på den här presskonferensen att både den spanska och svenska polisen är nöjd med den här insatsen. Och sen dess, alltså sen 2018, så har man gripit fler än hundra svenskar enligt en genomgång som spansk media har gjort. Och det är då kriminella med koppling dels till Los Huecos, men också andra nätverk. Det känns ju alltid tillfredsställande att, att dels kunna samarbeta så pass bra som vi gjorde med spanjorerna, eh, att liksom nå så pass långt i i utredningen För när man har kommit till ett gripande så har man ju ändå kommit en ganska bra bit. Då, då har man ju oftast förhållandevis bra på fötterna så, eh, i, i den här utredningen. Så, eh, sen är det ju alltid spänt att följa liksom hur det fortskrider. Kommer det här att hålla? Johan som jobbar med underrättelse i Malmö igen. När de personerna är frihetsprövade så har vi ju sett har vi sett en helt annan bild i Malmö- där vi inte har den här eh, frekvensen av det dödliga våldet. Eh, och vi har, vi har inte den hårdheten som vi hade under några år. Efter det här sker fler gripanden med koppling till morden på solkusten. Men jakten fortsätter på boxaren- han är alltså fortfarande på fri fot vid den här tidpunkten och efterlyst i, i stort sett hela världen. Jimmy Arkenheim igen. Och Vi var ju ganska övertygade om att han inte befann sig varken i Sverige eller Spanien. Eh, han hade ju dessutom kopplingar till Danmark. Eh, och jag vet att vid några tillfällen så, så, så kom där information om att han, han skulle kunna vara i Danmark. Eh, och att han, man trodde att han kanske var på väg över till Sverige och hälsa på. De säktingen är kompisar och, och där var ganska mycket polispersonal som var involverad i det eftersökandet och, och var på tårna helt enkelt ifall man skulle eh, träffa på honom här i Sverige eh, för att man skulle kunna gripa honom. Det är inte förrän i början av juni 2020 som boxaren grips i en lägenhet i Dubai efter att ha varit på flykt och internationellt efterlyst i ett och ett halvt år. Insatsen samordnades av Europol, Interpol och svensk och spansk polis tillsammans med myndigheterna i Förenade arabemiraten. På filmer från insatsen syns hur boxaren kommer ut från en lägenhet för att slänga en soppåse och det är där och då han blir identifierad. Jag vet faktiskt inte exakt vad det var som gjorde att man hittade honom. Eh, sen om jag minns rätt så, så, så var det nu rätt i tid så att säga att man avslöjade eller... Det krypterade enkro som han greps. Men om det var det som ledde till själva gripandet, det vet jag faktiskt inte. Senare samma kväll grips han i lägenheten av flera poliser. <skratt> Sverige har ingen juridisk del i efterspelet- utan allt sköts på plats där brotten begicks- i Spanien och av det spanska rättsväsendet. Men det betyder inte att arbetet för den svenska polisen är avslutat än. Jimmy Arkenheim igen. Jag pratade med personal som är, har fortsatt utbyte med Spanien i det här och, och där jobbas ju för fullt i detta. Som jag sa och det är ju en av anledningarna till att jag inte kan prata om vissa saker. Eh, men jag vet ju att det pågår ju ett väldigt tätt samarbete med spanska myndigheter. I, i den här utredningen där vi fortsätter förser dem med information som de behöver och, och de förser oss med information som, som gör att vi kanske kan komma framåt i, i några av våra utredningar som vi fortsatt jobbar med här. Det senaste året har flera rättegångar inlätts i Spanien, bland annat mot tre svenskar gällande sprängningarna i oktober 2018. Tre ledande personer inom kriminella nätverk i Malmö har dömts till 30 års fängelse i Spanien. Två... De dömdes för mordförsök, sprängdåd och utpressning vid en domstol i Marbella i början av maj i år och fick över 30 års fängelse det Rättegången mot boxaren, alltså ledaren i Los Losuecos och tre andra misstänkta för två mord, bland annat mordet på Maradona, inleddes vid provinsdomstolen i Malaga i mitten av september 2022 men blev sen framskjuten till nästa år. Enligt Sydsvenskan handlar det om att utredningen ska kompletteras och i väntan på det har två av de misstänkta släppts ur häkte i augusti 2022 mot Borgen på flera hundratusen kronor. Boxaren sitter däremot fortfarande häktad och om han döms riskerar han livstidsfängelse. Vi har varit i kontakt med boxarens advokat i Spanien, Gonzalo Boye, som säger att det inte finns någon teknisk bevisning eller DNA som knyter hans klient till brottsplatserna. Han säger också att han är kritisk till hur spansk polis använt videomaterial från morden som bevisning. Och enligt Gonzalo Boye så går det att koppla morden som boxaren misstänks för till ett annat gäng som inte är oss. Men att det här skulle innebära att det blivit lugnare på den spanska solkusten stämmer inte enligt Juan Ruiz Espildora från spanska polisstyrkan Guardia Civil. Han menar att det nu finns fler svenskar än någonsin där och att när en grupp försvinner är det snabbt en ny på plats och tar vid. Du har lyssnat på Petri Krim om Los Suecos och svenskarna på den spanska solkusten. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar var Linnea Vannefors och Lova Nyqvist-Sköld. Och tipsa oss gärna på p 3 eller 073 461 2915 där du når oss också på signal. Vi har ett instakonto där du också kan nå oss som heter p Jag heter Fanny Hedenmo och jag heter Linus Lindahl.